Нарешті, неначе виринувши з важкого сну, він зітхнув і щосили стиснув кулаки. «Так», – хрипко промовив він, – «ви повинні назвати ім'я цієї людини».